temos a siguiente convidada que é unha dona Pilar Maceda que parte deso pois é eh, empresaria restauración eh, na mesmo, eh, que naceu na mismo Rúa o Sol que foi un disurou por primeira vez, e vamos a falar con ela uh -huh. que é escritora e poeta tamén vale, veña moi boas tardes, Pilar escoito, escoito moi baixinho Escoitas bueno, moi baixinho. Pois pues, pues vamos a berrar ah, un chisco máis, a ver se si nos escoitas. Eso. Veña, moi boa tarde, ben vida, Pilar. Ben, eh, ben hallada, como ben, ben, muy, ben encontrada. Moitísimas si... grazas <risas> por atendernos. Según parece, ti eres unha poetisa que hai na, na Terra Chá, que ademais eh, dedicaste a dar publicidade a cousas que se fan na... Nun, nun sitio que, segun temos entendido, ten moitísimo que ver co, coa poesía xairega. Sí. Sí, bueno, eu no... Primeiro, non son, son poetiza por, por, por facer así unha... Son... A definición seria poeta. Poeta, eh, sí. Son unha poeta oral. Oh. Unha poeta oral. Nacida en Vilalda, nacida na travesía da Rúa do Sol, uh -huh. a Carón da Praza da Igrexa era da, da Porta de Cima do Castelo mm. dos Andrade mm. e, o carón da carretera principal de Vilalba carón, bueno, e, intramuros no? intramuros mm. ali é onde eu nací onde me criei onde, bueno, vivín e compartín toda a miña vida no? pois, e, ali mesmo pois. Decides, moitos eh, parabéns e moitas felicitacións por esa Por esa descripción, lóxicamente, o que fai falta é que toda a xente, todos os que nos escoitan e eh, eh, nos siguen que saiban que Pilar Maceda Barrio eh, ten moito que ver precisamente con as xornadas rosalianas en, en Vilalba, non? E se si iba a pedir eu que nos falara desas xornadas rosalianas? Pois, con moito gusto, <risas> con prazer. <risas> eh. Bueno, xornadas rosalianas en, de Vilalba comenzaron o ano pasado. Uh -huh. Comezaron o ano pasado por iniciativa de Instituto de Estudios Chairegos o Conselho uh -huh. de Vilalba uh -huh. e logo, pois, a NPG da que son unha voz xunto uh -huh. tamén co Instituto e, como vecina lógicamente pois que comparte pois, pois, eso a inquiranzas uh -huh. pola cultura e pola e pola e pola de Castro como figura fundamental uh -huh. da, de Galiza, non? Pois ae E, ese o o, o, o primeiro de todo. Sí. As xornadas comenzaron o ano pasado e, bueno, con moitos actos que programamos ás compañeiras e compañeiros. Mm. seguimos este ano pois a nesta segunda xornadas a reafirmar ainda moito máis a figura de Rosalía eh con colab eh, colaborando coa Fundación Rosalía de Castro, mm. colaborando tamén pois pues, con todas as institucións, a maior parte das por, eh teño que decir asociacións, mm. as institucións so foron o o Concello de Vilalba e situades os estaleiros SNPA. De Cheregos, a e toda a xente veciña e eh, A xente que está na banda de Vilalba mm. Grandes músicos e profesionais Todas e todos E mm. de asociacións culturais Como a Escola de Música de Vilalba A Escola de Teatro de Vilalba Todos os colegios Colegios ah, mm, Que se brindaron Pois pues, a acollernos E as nenos e os nenos Vende primarias Pois pues, fono facendo debuxos, pequenas roles que fomos ponendo pois, en diferentes lugares, sobre todo no parque de Rosalia de Castro. Uh -huh. que Este foi un logro que se conseguiu nas primeiras xornadas, uh -huh. xa que logo pois, na vila non, non había salía, non en queña ningún nome, non uh -huh. estaba. Bueno, eh, pois Esa felicitar... Estou Instituto de Estudios Chairegos, Uh -huh. eh, eh, dos veciños e do Concello uh -huh. eh, para poñer ese, ese lugar o que fora, o que foi o lugar que lle chamamos coloquialmente localmente o cemiterio bello uh -huh. o cemiterio bello eh, extramuros, uh -huh. foi o cemiterio municipal e que pues, hai eh, xa un tempo Eh, pois é fixo un fermoso parque mm. unha fermoso lugar de xogos e, e de recreos para, para toda a xente para, para olecer e ali pois aprobouse non, non por maioría cosa que nos quedamos así un pouquinho sorprendidos, bueno, sí. Sí, non, sorprendidos máis ben a figura de dorsalía é indiscutible claro. no mundo enteiro ten unha estrela sí cosa é un nome, non sí. no momento Entón, bueno, hubo hubo persoas que preferido en asterse, non? Uh -huh. Pero non pasa nada, porque bueno. todos isto temos que aprender, sí. e temos que reaprender, e desaprender uh -huh. tamén, non? E Rosalía é unha guía, a guía uh -huh. Claro. Que a naida nosa lingua e a que nos representa en todo o mundo, non? Sí, sí, eh, senón que lle digan as persoas que, que, que dedicaron parte da súa vida para poder poñela en valor e eh, eh, algunos deles conseguiron que, que un avión leve o seu nome tamén. Sí, tamén Outra sí. cousa que quería comentar, xe, esas xornadas rosalianas, des, esas segundas xornadas rosalianas, tiveron unha intervención especial cun manifesto e un de unha grande eh, escritora multidisciplinar Luz de Arriba, non? Así é. Así é. Eh, Tenho que dicir que eu ainda estou emocionada, porque me poda emoción, quizás, mm -hmm. ¿no? de escoitar eh, a Luda Arriba. Muy ben, Luda ben. Arriba que é unha artista internacionalmente peñecida, eh, galega da diáspora, ¿no? mm -hmm. filha, de galegos na diáspora, Filla, sí, aquela terrible diáspora, e aquelas terribles acotecementes no noso país. E, e que dende nena eh, pois coñece a figura de Rosalía na ultramar como ela ben conta uh -huh. e é un manifesto fermosísimo para coñecer a Rosalía nos e vemos a, a, a grandísima sorte e honra de que Luz uh -huh. eh, bueno, eh, fixese escribise pregou un manifesto uh -huh. e molle chamar pregou un manifesto eh ainda que foi foi lido o último día, yo toca la representación de Duas variedades, con Isabel Rico Franrey, que nos fijaron, bueno, una interpretación eh, que escachamos la risa, pero muy positiva, <risas> era morcisima lo que le descoñecemos uh -huh. eh, de Rosalía, ¿no? Y también era mestre de mestra, que foi mestra de Eduardo Pondal, y uh -huh. hay que decir, porque es justo decirlo, que en Rosalía de Castro ajudou a Eduardo Pondal a escribir tamén ese himno, nuestro mm -hmm. himno. Le entón, en contar con coa sabiduría, mm -hmm. e contar coa, coa voz, na escrita de luz, na súa mm -hmm. propia." Por pois, eso que, que, que cando un acto que eu ainda me sigo emocionando, como vedes. <risa> Hombre, me emocionarse. Bueno, temos que dicir de esos ointes que o poden ver <coughs> na canle de Youtube e non queda facer de propaganda pero, sí. o promocionar pero está colgado nas redes eh. para que ninguén o perda desculpademe o, o... <risas> e tamén xa estedes un día especial yo, yo a celebración especial o día 23 non? O a xornada o cando se celebraba o día de Rosalía non? Uh -huh. Bueno, chamadas começaron eh o 18 de febreiro, o 17 de febreiro. Mm. Eh, e eh, non con as exposición da da autora Clara Martín, sino sí, mm, no dicionario, no. Sobre, non. Sobre, Lieder, sobre o manifesto e sobre o primeiro manifesto feminista, sí, no. Sí, mm. de, de Castro, que está aínda a toda 17 de de marzo. A toda 14, o de febreiro, penso que era. Eh, de marzo, perdón que me de... estova confundido coa que, sí, que ahí, sí, marzo, que sí, os sí. que que eran achegarse a Vilalba, seguro que municipal de Vilalba, pois, si si si. Eh, xa manificado era. Uh -huh. bueno. o, o que eu quería dicir era que cando eh o declama ou, ou, ou fai un discurso sobre Rosalía, e se o fai unha persoa que tuvo unha diáspora ou é filla de xente, o fillo de xente que está na diáspora, parece que o fai cun outro sentimento. No. Bueno, sí, posiblemente. posiblemente. Eu creo que o fai con o sentimento eh, desa, desa galeguidade do mundo. Mm -hmm. ¿no? Porque mm, nós falamos da nosa Galicia territorial, pero temos que pensar que que Galiza é universal, está no mundo inteiro Está na voz, de sí, todas señora. as nosas familias de todos os nosos amigos vexinhos, mm. de toda a xente que ao longo de historia tivo que marcharse de dali sí, sí, sí. esta é a realidade no? dicía a miña avó que mm, se petar no chau dun sitio non hai ningún galego malaterra si sí. <risas> tanto que si sí. bueno, é que eh a lingua galega, Rosalía, o que fixe foi por a lingua galega, pero A lingua galega non non non no, na literatura no no uh -huh. mundo literario, no. Si, sí. xa estaba, pero quero decir que ela non existía como como como lingua escrita. xa, sí. xa estaba, pero ela realza unha. A verdade é que eh, o nos idioma ten, ten historia suficiente como para que todos os que queiran falar dela que teñen documentación bastante sí, sí. Mm, bastante grande como para poder decir que o nos idioma ten unha historia bastante eh, documentada, non? Sí, tanto. Pero bueno, ela la realzou... Universal. ela eh, la realzou o noso idioma, a verdade que sí. É isso. E eh, eh, vos estás hoy... traballando para que, bueno, pues eh, se siga mantendo, non? Porque non somente facedes esas xornadas rosalianas, sino tamén tamén participades en, en outras cousas. Agora mesmo acabo de ver aí na rede que, que tendes que eh, previsto para, para celebrar o o día da, da, da LGTB me parece de Galicia me parece que unha mesa litera, de, de literatura galega non? Si, sí, por suposto é dicir, Milalva para nós quede ser unha vila que experta uh -huh. que experta culturalmente e uh -huh. que experta sociopolíticamente tamén uh -huh. lóxicamente hai que defender a todes uh -huh porque eh a vida uh -huh. non só é de uns ou so de outros, no? No. non é somente non é só so dicir, mm, como eu escribo en un dos meus poemas, os importantes que se poñan aquí, os importantes que se poñan os importantes que se poñan a este lados, que non lle importan a ninguém, uh -huh. que se poñan desoutro lado, e por favor, os que non lle importan a ninguém. Que se afaste. É es dicir, ese pensamento non pode estar aí. Non. Temos que reivindicarmonos todas, todos e todes. Eh? Eso é así. Uh -huh. En Galicia está a ver moita creación. Uh -huh. eh, en en, en os colectivos SBCTBI, non? Uh -huh. Temos na Coruña unha, unha, unha asociación que é a SEGA. Uh -huh que é un dos movimentos que de, que en Galicia está a facer eh, moitísimo con mulleres como Real María Raimonde Beatriz mm. Maceda Belaira e eh, eh, me van a quedar nomes porque sempre me quedo curta Eli Ríos a, bueno, moitas escritoras Marta da Costa moitas escritoras e arranchan Arant, Novel, es decir, están van dan quedar. Eva Mejuto, ¿no? que decir. No. Pues, e que Casal, sí. eh, que foi unha grande escritora que foi retratado. Sí, sí, sí. a, a segadora, non? Sí, sí, es sí, decir, sí. estamos no ano pasado foi este ano, perdón, foi eh, Luisa Villares. Si, sí. e ano pasado Eh, si, sí, dicen ben un xea casada maravillosas uh -huh. que nos están a, a xudar a entendermonos e uh -huh. a como é a escrita desde un punto de vista que sempre foi calado silenciado que o das mulleres no? uh -huh. e a dos diferentes uh -huh. e iso eh, é moi importante temos que estar no século XXI e construir unha memoria democrática sí. e Vilalba que foi que é un, un cerne de, de non só de creatividade senón de cuna política e de moitas eh, outras longas historias contadas polo tempo sí. no tempo non máis ben tendo um, golpe do 36 Vilalba só tivo ou ten a historia contada polos vencedores nada máis E nós, pois, estamos intentar poñer voz e buscar, non? Aí, porque sabemos que Rosalía de Castro. Sí. Nunca estaría nin co fascismo nin, nin, nin, nin, nin ca violencia, porque ela foi na, a que escribeu o primeiro manifesto sí. onde onde representármonos a todas e a todos. E xo é maravilloso. E loitou as súas verbas en eh, en todos los, en toda a súa poesía, a unha poesía social, cando cando ela vebe a agresión que, que, que sucedía en Castela, que a xente humil mm. que iban a cegar de uh -huh. que lle falaban en aquela lingua que non se sabía o que era, ceica, non. Uh -huh. Ela eh, con castellanos de Castilla nese uh -huh. nese nese canto, nese manifesto político que foi Cantares Gallegos, que foi uh -huh. o primeiro manifesto político. Uh -huh. Cando no? elles dicía, trata de ver galegos que cando van, van como rosas, cando veñen, veñen <risa> como, como a negros. como a negros, efectivamente. Porque ela foi testemunha. Sí. É unha testemunha que, é, e dá o seu uh -huh. testemunho e testemunha. É dicir, ela fala por todas nós e por todos nós. Sí, señor. E o di, en on, entón, pois lógicamente e fala da nosa galiza, de todo, uh -huh. de todo a beleza, ¿no? La beleza, los ríos, las fontes, los sí. regatos. De que nos fala sí. fala do mar, abrirme esa fiesta que quero ver o mar, o mar como un símbolo, non só como a vista que nos que nos otorga a beleza da do mar, da mar uh -huh. senón como ese símbolo, uh -huh. si sí, sí. que nos Que nos, bueno. bueno, representa a todos sí, y a todas sí, sí. porque o mar, polo mar foronse moitas xementos dos nosos. Sí, sí, sí, sí. E bueno. non volveron, non voltaron, e uh -huh. outros voltean e as e os que voltan, y os que voltaron, uh -huh. pois sempre a imaxe da mar e do mar, non, eso é mm, moi importante. Mhm. Uh -huh. Eh, eh. Porque aí están, pois, todos, todas e todos. Os representa. Tivemos pais marineiros, os que tivemos pais senais sí. eh, campesinas, mm -hmm. sí. eh, estamos todas representadas representa todo... na obra de Rospolía de Caso. Exactamente, pues, sí. representa todo o que Galicia Cando, tiña, todo o que canto. Galicia naquel momento poseía, que era, non somente sí. as viudas vivos, sino eh. as, todas as que no, no campo tamén sofrían aquel eh, bueno, de desas atendido forma de, de, de actuar que, que o cacique eso facía sobre isto. Bueno. Bueno, a, a verdade é que eh, Rosaría é unha mestra en todo, non? Sí. Eh, precisamente o que se vos está facendo é eh, poñer muitísimo en valor todo eso para que esa historia se, se sirva para poder eh, que, para que os nosos mm, Segundos, terceiros A terceira generación O que se xan pues, capaces de reconhecer Que, que houve alguén antes eh, Que puxe un valor ah, sí. O que os nosos antergos facían no, non? A nosa Como el... lingua, a memoria Do sí, de, sí. De noso país mm. Todas as loitas Que, mm. que aconteceron tamén O eh, meu manifesto de verdade E que... y, y non nos podemos quedar Que a figura da chorona E toda no, a decimito no, no, no, no. claro. Construído ao redor de Rosalía Porque Rosalía poñía voz a todas, tamén sí. as cheronas, que ten, sí. que temos todo o dereito de chorar se é necesario, eh. e todos os chorones que teñen dereito a chorar, uh -huh. porque eh non se pode coartar os sentimentos. Sí. Eh, well. e non se pode confundir tampouco no. todos os significados, Fixe no? vale. un pequeno co com como ela decía cando xa estaba maliña, que me dicía: abrirme esa fiestra". Que quero ver o mar mm. sí, sí. Uh, Moitísimo, moitísimo tem, Moitas cousas teríamos que volver, voltar a ler Precisamente sí, de uy. Rosalía E o que está facendo con esas jornadas rosalianas É moitísimo máis que lembrar a, a Rosalía Eu quería que, que, que os nosos ointes Operan da tua um, creatividade poética tamén Sim mm. Bueno, eu, como dicen, ao comezo son casi unha poeta oral, non? Comezo bueno, Pero pues, algo publicado cando era es... unha nena pequena, si, sí, comezo cando era unha nena pequena, pois pues, escribir poemiñas que fui soltando por aí, foi pues, uh -huh. en xornais locais, en, en, en pequenas aportacións no colexio, uh -huh. eh, bueno, dende dende ses, imagínate, el 12, 3 antes, non lembro ben porque sempre escriben a Eh, yo levo facendo moitos anos, uh -huh. O que aconteceu foi que si sí, decidimos publicar uh -huh. eh, un, un libro eh Libros Pensamentos que o publicou Institución de Estudios Estrangeiros a quen sempre agradezo. Eh, en aquel momento me gustaba en un momento personal bueno, un momento personal difícil por por la miña enfermidade. Uh -huh. Eh, entón, decido, bueno, nun, acabo de ser na acabo de De, de montarme un negocio estou aí, estou, estou brava e, e estou, en, como se dice empoderada e pareceme que debo de, de contar mm. de un meu ego non? ese ego que, eh, que non é o ego mm. porque o ego é un dereito adquirido eh, en Francia polas mulleres mm. cando ainda os humildes e as mulleres non podían utilizar o eu, o yo ah, sí. só podían utilizar o, o, o, e, o deles no? só sí, ah, sí, a nobleza sí. podía utilizar e ese dereito que se conseguiu ainda hoxe en moitos países en moitos lugares, incluso en o nosso propio país acontece que parece que o eu uh -huh. o yo, como a muller é algo egoísta non no é ni egocéntrico no. é poñer a nosa voz bueno, pois pues de ahí eu quixen, bueno, contar un pouco o vivido coa co miña familia e os retratos de, de infancia por diferentes épocas dende a infancia se vamos a ver dende a adolescencia ata, porque neste que vos recolhese dende a adolescencia poeminhas de adolescencia miñas de, de xa de, de moza e logo xa nunha época máis maduro, máis madura, o que pasa que eu nunca me adiquei a escrita Uh -huh. entón aí, puxa, digamos que é un manifesto eh, personal eh, que, que, que, bueno que no que eu dou por primeira vez testemunha pero bueno, un... logo despois cos anos, seguindo colaborando en outros lugares parei tamén durante moitos anos e agora, pois, e, como ben dixides, acabo de retornar un pouco á escrita, pero xa Dende, dende dende o meu pensamento actual, non. Uh -huh. Pois pues, os nosos ointes querían ou polo menos que eu eh, eh, no sei, saber onde poden atopar algo da tua escrita. Non, bueno, a miña escrita de momento está, está espallada por diferentes uh -huh. por diferentes espazos, non uh -huh. non está aínda recollida. Teño como como proxecto si facer unha unha nova publicación ao eh, longo deste de ano o que ven. Uh -huh. Pero porque estou metida en moitos enguedellos e e a min o que máis me gusta é axudar e colaborar, non? Sí. Non. <risas> Pero isto non son así, era má ser unha cousa. Eres moi humilde, Pilar, que, a verdade. Si. Hai que de... axudar, sí. hai que hai que, sí. que mm -hmm. contar, hai que hai que estar aí, hai que dar, poñar voz, bueno, todas sí. estas cousas, eh, non? Eu... E, e entón a miña escrita hoxe está a cambiar, xa cambiou, eh, máis se, se cadra, porque tamén eu, ao longo de todos estes anos, xa son unha muller mm. eh, de 54 anos, con filhos, eh, e bueno, e con unha vida que agora non... Non, non, non traballo na hostelería vende hai xa uns anos por motivos de saúde pois, tiven que deixar o traballo e o faigo sempre vende un xeito pois, como colaboradora non? entón aí participo en diferentes lugares, revistas okay. eh, mm -hmm. eh, eh, cadernos o último que publiqué este no caderno de estudios xeiregos sí si. Ahí, Antón de Guizán díxenos algo deso de Escoito, ti eres moi humilde Tal como estás falando conosco, humilde mm -hmm. Non, non queres Eu quero dicir a todos os nosoentes Que se queren atopar cousas interesantes Escritas por ti En culturalia.com Seguro que poden atopar Por exemplo No, hoxendía eh, eh, podesme atopar Na miña redes sociais ou podes me atopar tamén na NPG uh, uh, na na na, na, na. Co a porque estou aí coa NPG e podes me atopar en unas miñas que es que publico sí, sí, que pasa que hai un tempo que deixei de publicar poesía e agora estou centrada máis nun traballo mm. de eh, retomala. Mm. Estou retomando, así que, todo compartir con vos algo do último publicado. Pois pues, pues claro, claro que sí. Claro sentirte. que sí, porque non estemos algo, pero do ano 2019, algo de, por exemplo... Este, Perdón, non escoito ben. Que digo que non temos, temos algo, pero do ano 2019, eso de Milito e ou sei que me ves, es ou algún outra... Sí. Pero... Efectivamente, era o que eu xa a ler. Pois pues veña, veña. este poema Milito en ti é un poema que eu xa diquei a Rosaría de Castro. no xa un momento, mm -hmm. eh, cando publiquei no publiquei o primeira versión, o primeiro boceto, sen corregir. Mm -hmm. E agora quero recitarvolo... Vale. Pues... Corrixido, espera que estous coñendo de aquí. Vai, ¿eh? o sea. <risa> fai, fai, que parezca, Non te parece, no te preocupes que a, a, nas redes sí, nos escoitar pero, eso, pero non vos, nos ven. Eh, <risa> bueno, no caderno de estudios cheirego, cos pues, acompañado de, de outros poetas como Emilia Martínez Fuentes eh, E de Martí, no sé, Entón vou a recitar vos se vos parece Milito en ti, Rosalía. E así. Hm. Ah, pues pois pues é un agasallo para todos os outros sí, Pois pues, sí. intertán De verdade que Que vai a ser moi interesante Vigito en ti, Rosalía Un daría canto soñeixer Por un só dos teus pulsos A remangarme na poesía Os versos que quixen escribir Foron un simulacro de fuxida Temor Nas noites de coitelos nos asubíos mediocres veguedos de cobardía ignorante pero sair da casa que foi gaiola, a rintar as portas e os barrotes entre dimas disonantes cos pés nus na aventura do sentir que iba a ilusión espirme enteira viva sen medo voar como unha merla quero sair da casa, garimar o aire respirar, ser unha pequena lavandeira, olhar cara súa danza ecléctica, escoitar os teus versos recitados tras as fiestras. Non hai reverencia, daría canto soñei ser por un só dos teus pulsos, morar na escravitude da tua dúbida, son parte da tua insurgencia, milito en ti na fortaleza a voz do amar Rosalía Muy bien, muy bien, estupendo, vale. grazas. Ese é un agasallo extraordinario. Faltáballe esa musiquiña de fondo que non nos demos, non nos deu tempo porque comezastes moi nada, rápido. Non peso nada, todo se pode máis. <risas> de verdade que Que foi unha, unha delicia Escoitarte sí, sí, sí, sí, sí. Non queremos incomodarte moito Pero con, podíamos con decir, Podíamos decir yo, nosos entes, Que en Vidalba tamén sí. Celebrarán o día da, da, da muller Traballadora, non? Si, sí. sí, claro Está previsto eh, Dese de hai anos que se celebra oito de marzo Oito de marzo, de marzo no? como un día excepcional Coas mulleres Con pa, sí, sí, moitísima participación pero... de mulleres e homes tamén claro, porque a eh, decir, muller leva a home. Claro. Es decir, está, está dentro, non é un home dende dende esa posición de home iso ah, masculino, pois eh non entra a muller. Mm -hmm. Vale, e isto non é unha crítica nin unha nada, mm -hmm. é unha maneira de sentir que temos as muller, porque as muller sempre pensamos Eh, que, que estamos cos homens xa que logo parimos a vida mm. entón pois creo que que eso é de mulleres e homens, compañeros compañeros que, eh, que queiran estar ali 8 de marzo para reclamar os dereitos e para non esquecer ese día tan fundamental a historia Pues moi ben eu celebro moiitísimo o feito de que se mm, realicen ese ciclo de concertos con voz de muller non mm, dedicadoamente me parece que a diputación de Lugua que fai ese traballo tan importante pois nos coñecemos esas autoras como sí. a banda da Lobo Camaño de meixeiras Catuuse a, a Margarita Mariño que é unha grande unha grande sí. chelista non. Uh -huh. Debe. Maravillosas, eh, bueno, a banda da Loba, por exemplo, eh, está moi preto, moi preto, unha das integrantes eh, eh, vilaldesa, o mm. orixe vilaldés <risas> Quer dizer, eh, Vilalda está presente en, en, en todas, en toda a historia da Galiza que, que era ser vista dende ese, dende ese lado, no Unha, visión. Porque, eh, Unha visión, vis, visión musical, poética, eh, eh, reivindicativa da muller, non? Efectivamente, é histórica. Sí. A, debemos, debemos ser mentes circulares, como uh -huh. di a Mestra Luz da Riba, non? Uh -huh. as, as mentes circulares eh, son moi necesarias, uh -huh. sabes? Bueno. Porque senón... Eh, pois sempre temos que posicionarnos e a veces non é necesario porque as mollases estamos aquí sí. es imprescindibles claro, no? sí. sí, sí, igual bueno. que a vos claro. Moitísimas grazas, Pilar agradecemos xe moitísimo os minutos que nos dedicaches eh, voltaremos outra vez a, a comunicarnos contigo para que nos sigas dando leccións interesantísimas que hoxe ah, Moitísimas grazas, para mi un prazo <ríe> Un tamén. aperta grande Vende se... Vidalba e vende as xornadas rosalianas vende As das voces das compañeiras Marisa Barreiro, presidenta do IESCHA uh -huh. Vanessa Siso conselheira de Cultura uh -huh. Luz Airado, poeta vilalbesa e abogada uh -huh. contra a videncia de xénero vale. eu mesma eh, poeta e veciña de Vilalba a compañeira vende as voces de Luz de Arriba, de todas as persoas que pasaron por las xornadas, que me van a quedar moitos nomes, vende <risas> sí, bueno, no, a alcaldesa, vende a leira, vende todas as página. voces das mulleres, e dos homens tamén, sí. que uh -huh. estiveron a noso carón, eh, grazas a toda a banda de Vila Alba, a todos, non ame de todos, ademais dar vosas grazas tamén a vos por facernos que se... Que sigan que sigan que, eso, que sigan, que sigan que sigades que gritando éxitos, gritando a pola terceira xornada, veña. Está pola terceira Aperta grande Aperta, Tui, moitísimas grazas por, por a túa conversa de hoxe. La diosa